Але я з беземоційним виразом поглинав останній млинець, щедро поливаючи його медом. З медом я міг би з'їсти будь-що, навіть, напевне, сирий кусень м'яса. Поки зробив останній ковток, зрозумів, на роботу сьогодні таки не піду. Вчора якраз зателефонував один з постійних клієнтів, і просив при першій же нагоді прилетіти в наш офіс у Західній Європі. Потрібно продовжити з ним контракт. Але він просить, зваживши на погіршення ситуації на ринку і постійні скачки долара, внести певні поправки. То чому ж би я мав відкладатись з візитом? Клієнтів потрібно шанувати, а постійних і поготів Роздумуючи над тим, де можна йому трохи попустити, на що взагалі закрити очі, а в чому за жодних обставин не поступатись, я завжди мусив бути на крок попереду в переговорах і готовим до всього. Пакував свою валізу, яку брав кожного разу, коли подорож передбачалась короткою. Таку невелику валізу можна було провозити як ручний багаж і не здавати у вантажне відділення. Після прибуття в такому випадку немає необхідності довго до запаморочення в голові шукати свою валізу посеред сотні інших на багажній стрічці, що безперестанку рухається в одному напрямку. Та ще гірше, коли ти на той день чи два взагалі залишався без свого багажу, бо його, бачите, помилились і відправили в протилежному напрямку, про те, що він взагалі може пропасти. Я не турбувався, бо не возив із собою нічого такого, чого не можна відновити. На відміну від моєї дружини, прив'язаності до речей. У мене не було. Перевіривши, чи чого не забув, біла сорочка для ділових переговорів, сорочка для посиденьок у найближчому пабі, куди ми з партнером обов'язково навідувались, змінна білизна, зубна щітка, паста, одеколон, гребінь і механічний станок із запасними катриджами – від електричної бритви я відмовився кілька років тому, бо часто їздив у відрядження України, де напруга в електромережі не відповідала нашій. Коли закерував зачіпки, відчув, що не сам в кімнаті. Не обертаючись, знав, що дружина стоїть в дверях, схиливши голову набік. Я не хотів обертатись, не хотів бачити той легкий, наче у усміх і широко відкриті з дитинним здивуванням блакитні очі. «Їду до Західної Європи», – телефонував замовник, пробував пояснити мною спаковану валізу. Та знову робив це радше для себе. Вона знову нічого не спитала, не поцікавилась чи надовго. Їду на три дні в офіс. Напевне, наче продовжував уявний діалог. Легко кивнула на знак згоди, а можливо відмахнулась від моїх слів, як відмахується від надокучливої мухи. Її ніколи не цікавив мій бізнес. Спочатку я вважав, що це прояв повної довіри. А тепер погоджувався з цим, як з явищем, що вже відбулося і на яке я не маю впливу. А твій партнер нарешті я почув голос м'який, як вран'їшнє її тіло. Він зайнятий ремонтом в Сінгапурі, тож мені виходить ближче. Я з цікавістю подивився на неї, вона стояла переді мною. В очікувальній позі, яку зауважує тепер в неї все частіше, я губився в здогадах. Але якщо ти хочеш, кохана, несміливо почав я,